Епісоді п'ятий. Один. «Це неправда», – задумливо промовив Гермій, дивлячись, як спітніли близнюки, знімають шкуру зубитого звіра. «Що живий собака краще за мертвого лева? Той, в чию голову прийшла така дивна думка, дурень. У деяких, та що там у деяких, у багатьох випадках мертвий лев набагато краще за живого собаку. Ти згоден, пане?» Небагатослівний пан кивнув і почухав лівим копитом під правим коліном. «Давайте краще вип'ємо!» – вставив кучерявий діоніс, але на нього ніхто не звернув уваги. Веселий бог виноградної лози сьогодні з нагоди одягнувся в плямисту леопардову шкуру поверх звичайного хітону і виглядав якось двозначно поруч із напівобдертою тушою, над якою вилися божевільні від щастя мухи. Все, що залишилося від колишньої слави – Кіфіронського людожера. Один із близнюків на мить припинив свіжувати здобич, зірвав пук трави і витримав лезо ножа, що тьмяно-блиснував. Потім провів тильною стороною долоні по лобі, забруднивши обличчя свіжої крові, і повернувся до перерваного заняття. Цікаво, продовжив Гермій поглядом знавця, споглядаючи потужні спини братів, схожі на купи річкових волонів, мокрих і слизьких. Що сказали б тутешні пастухи, якби наші молодці замість мертвого лева привели їм живого собаку? Вважаю, що 18-річним юнакам було б важко вислухати все це, не почервонівши. Ти згоден, пане? Угу, небагатослівний пан кивнув і почухав правим копитом під лівим коліном. Ну давайте таки вип'ємо, ображено підніс голос Діоніс, спокушно струшуючи майже повним бурдюком. На жаль, заклик Басарея знову зник у тоні. Другий близнюк, що старанно працював над кудлатою головою лева, скрикнув, уколовши палець одним із страшних іклів, і по-дитячому сунув постраждалий палець у рот. Побачивши це, Гермій не витримав і розсміявся. Аж надто безглуздо виглядав такий жест поруч із здертим плечем і великою червоно синьою плямою на ребрах хлопця. Близнюки одночасно підняли голови, глянувши на лукавого. І Гермій заспокійливо махнув рукою продовжуйте, мовляв, усе гаразд. Різкий запах смерті, що виходив від розпластаного тіла кеферонського людожера, викликав нудоту. Ситі й обважні мухи ліниво дзижчали, мерехтівши зеленію перламутром. Бідкрихитного джерельця в низині тягло вогкістю, і лукавий спіймав себе на тому, що відчуває непереборну потребу говорити. Нехай дурньо, нехай нісенітниця, що завгодно, аби не тиша, що переривається лише хрускотом туші, що поділяється, та дзещаннім комах. Тиша, що пахне кров'ю, тиша, яка нагадує про недавні крики і ревіння глоток, тріску кісток, що рве душу, хрипіння, що захлинається. Гермій ніколи не вважав себе воєвничим богом. За що й не любив шаленого аре, та ще можливо незворушно крижану Артеміду мисливицю. Але іноді, в поодинокі хвилини слабкості чи самотності, якраз спостерігаючи за зосередженими обличчями братів, хитромудрий син громовержця і має Плеяди зізнавався сам собі у легкій заздрості до нерозсудливості смертних, які вміють вирішувати, не обираючи, і діяти не відповідаючи за наслідки. Бідолашний Левеня Гермій зміряв поглядом купу м'яса, м'язів і кісток, все, що ще недавно було лютим хижаком, добрих п'яти ліктів у довжину, якщо не брати до уваги хвоста з пензликом на кінці, і двох з половиною ліктів у загривку. Двоє на одного. Зрештою, у цьому є щось нечесне. Хіба дурний звір винен, що віддавав перевагу двоногим чотирилапим, втім негидуючи і останніми? Ось вона, безневинна жертва невідповідності смаків, валяється і смердить на всю округу. Ти згоден, пане? Угу. Пан шльопнувся задом на траву і узявся обома руками скрести сверблячі ноги, проклинаючи душний і вологий місяць метегейтніон, коли блохи особливо докучали волохатому божеству. А ось і вино. Тоном базарного зазивали, вигукнув глибоко нещасний Діоніс, намагаючись не дивитись на задні левини лапи, вже позбавлені шкіри та загнутих пазурів. А яке смачне вино що вас усіх. Алкіт, добрий мій, обмиємо покійничка. Алкіт, не дивлячись, простягнув руку, схопив бурдюк, радісно простягнутий Діонісом, зубами розв'язав вузол і почав хлюпати вино на боки і живіт убитого лева вигинаючи шкуру назовні і акуратно підрізаючи ножем жовтувато-білі волокна жиру. «Присохло вже», – пояснив він, передаючи бурдюк братові. «Знімається погано і смердить тепер менше». Діоніс схопився за голову і застогнав. «Розгніватися чи що?» – мляво поцікавився веселий бог, підібгавши пухкі губи. «Не треба», – хором обізвалися близнюки. «Краще збігай за другим бурдюком або відправ когось». Пальці братів, навіть на відстані відчувалося, які вони липкі, рухалися впевно і спритно. Дихання не збивалося ні на мить, навіть тоді, коли змії м'язів, які оплітали їхні руки, напружувалися в короткому, точному, розрахованому зусиллі. Лише трохи випиналися при кожному вдиху горбисті гарбисті животи. Не настільки підкреслено рельєфні, як у міських атлетів, зате здатні витримати удар копи сатира. І голі на близнюків, аж до середини кам'яно твердих сідниць, були однаково покриті жорсткою порослю чорного волосся. Всіх персеїдів-чоловіків злі язики називали мегаліпами, що означало «чорнозадами», а іноді навіть значно грубіше. Називали ясна річ заочі, і навіть не варто говорити чому. Гермі розглядав близнюків, ловлячи себе на раптово прокинутому почутті гордості. Ніби він був скульптором, що дивився на закінчену статую власної роботи, або батьком, що споглядає вирослих синів, і невиразних марка смутку не затьмарювала, а швидше відтіняла нинішній стан лукавого, тому що смуток не властивій сім'ї, і ще тому, що ні на автолика, ні на пана, ні на шестирічного Абдера з Лакриди Опунської свого останнього сина від смертної, не дивився гермі психопом так, як дивився на братів амфітріадів. Лише зараз він починав розуміти, що втратив і що знайшов. Тільки тепер йому ставала ясна суть того дивного виразу, який зрідка виникав у вугільній глибині очей бездітного владики Аїда, коли старший скоса поглядав на Гермія свого племінника, думаючи, що лукавий цього не помічає. А тим дітна і бліда, схожа на нічну квітку Персефона, дружина дядька, тихо плакала ночами. Ми, чоловіки, батьки, смертні чи безсмертні, думалося Гермію. Зачинаючи дітей, ніколи не думаємо про них, з головою перинаючи в річку миттєвої насолоди. Та й потім ми насправді дбаємо не про них, а про себе, намагаючись виростити продовження себе, здатне доробити за нас, долюбити за нас, довести за нас. Замінюючи любов на користь, ми втрачаємо їх, як губиться дорогоцінна брошка з дір'явої сумки». Ми втрачаємо своїх синів, і їх знаходять інші. Так буває завжди. Алкід, насупившись, закусив нижню губу, і Фікл, міцніше вхопивши край шкури, несвідомо повторив те саме. І низький, трохи глуховатий голос пролунав у свідомості лукавого, ніби його володар стояв зараз поряд, а не перебував у фівах. «Не завжди!» – сказав цей голос, голос амфітріона. «Далеко не завжди!» Три бога стояли біля останків кефіронського людожера і дивилися вслід братам, що віддалялися, один з яких тягнув свіжу здерту левову шкуру, а другий палицю із зв'язку коротких дротків. Хірон казав, пробурмотів Гермес, що вони у сутичці схожі на молодого Арея. Та ж насолода боєм, теж розчинення в тому, що відбувається, щоправда, за словами Хірона, Арей мало не з дитинства любив веселяки блискучі іграшки. А цим зброя лише заважає. Вони самі і зброя, – сказав кентавр. Угу, цього разу пан навіть не подумав чухатися. А може, безнадійно обірвавши питання на півслові Діоніс, дивлячись у землю і тому не бачачи, як Гермій та пан усміхаються та підморгують один одному. – Щось у горлі пересохло, – задумливо зауважив пан і легенько баднув у спину Діоніса, який не вірив своєму щастю. Наливай п'яничку. І він, пад, що і скрився, звалився прямо з повітря, умив те, що ще недавно було кефіронським людажером, а тепер стало просто паделью.